Välkomna till eskapistorna. podcasten där fantasi blir lite verkligare. Åtminstone för oss och just nu, jag som pratar heter Dani Arling. Och med mig har jag min vän ständig bisittare och vår verbala explosion Thomas Engström. <laughs> Hallå Danny. <laughs> Hallå Thomas. Åh, oh, tack så mycket för det där det, det var verkligen en effekt av något Den enda som vi har råd med Med vår budget Ja visst, jo. Jag ska försöka agera Någon form av pålitlig Någon soundboard Eller en beatbox Det tycker jag låter alldeles utmärkt Så alla ljudeffekter framöver Det är helt enkelt Thomas Ni kan lita på mig Jag ska göra mitt bästa men det är ju inte ljudeffekter vi ska prata om idag, utan en helt annan typ av effekter. Mm. Nämligen specialeffekter. Och det är ju någonting som är med betydligt mer än man kanske är medveten om i filmer och serier. För eh, i allhetens namn, allt som ser extra spännande ut eller eh, som ser... Eh, bara en gnutta fantastiskt ut på film är ju i regel en specialeffekt. <laughs> jo, visst. Det där är, har ju en tendens att ta över en hel del. Speciellt i, i, i de här tiderna som vi lever nu där specialeffekter är som så himla enkla att framställa Mycket mm. på ja. digitalt väg. Mm. Och det är ju inte bara någonting som hör hemma i science fiction och fantasy. Jag menar... Titta på vilken deckar i princip som helst så har de specialeffekter med där också. Mm, ja, visst. Oh, ja. Men det är nog bara för att man associerar ordet specialeffekter med ödledräktörer eller utomjordiska masker och explosioner i rymden och ja, allt precis. Stora explosioner i rymden i synnerhet. Men faktum är att en exploderande bil som mm. då någon skork har ställt utanför banken någonstans, det är också en specialeffekt. visst. Mm. <laughs> <Just. laughs> Alla dessa kulor som flyger fram och tillbaka under en eldstrid det är ju det är också ja. en specialeffekt. Då. Ja, visst. Så vi pratade och bestämde oss att vi gör en liten definiering av begreppet specialeffekt till det här avsnittet, mest för att Ja, överens om vad, vad vi ser som specialeffekt för diskussionens skull. Mm. Och det är ju när man på olika vis manipulerat filmen. Eller används redskap för att ge intrycket av att verkligheten är annorlunda. Eller saker händer som faktiskt inte händer. Ja, jag såg faktiskt bara för några dagar sedan. Vilket var väldigt intressant. För det kan man inte tro just när det gäller det här med att specialeffekter finns ju faktiskt i de allra flesta filmer, de hör absolut inte bara hemma i vissa genres där det ska vara mycket action och sådär. Men jag såg lite bakom kulisserna arbete på den här filmen Eternal Sunshine. Mm. Där man fick se hur otroligt mycket som är omredigerat och tillagt i jättemånga scener där man absolut inte förväntar sig det. Så just specialeffekter kan verkligen komma i... i alla former och verkligen på, på alla ställen. Det kan, det kan vara så här små detaljer som att man helt enkelt har redigerat bort en, en person från kanske från filmteamet som råkar befinna sig på en plats vid fel tillfälle. Eller bara att det är något föremål som helt enkelt ska antingen finnas där i bild just då eller något föremål som kanske som ska manipuleras på något vis som inte går att få det snyggt helt enkelt om man då inte lägger till en liten specialeffekt på det. Jo och ju mer tekniken blir sofistikerad och utvecklad desto Enklare kan jag inte säga att det blir, men det blir kanske effektivare om man kan göra desto mer i efterproduktionen snarare under tiden man faktiskt spelar in filmen. Ja, visst. Det blir mer praktiskt på det viset. För um, de flesta specialeffekterna som är av det äldre slaget, de gjordes ju samtidigt som man spelade in filmen, så att säga. Mm. Mm. Det är ju vissa grejer där man har um, gjort någonting stort. Som egentligen bara är en liten modell som man också har klippt in i postproduktion. Mm. Men eh, i regel så är ju många effekter där och då. visst. Mm. Och det betyder ju att du har ett instabilt element till under en filminspelning. Att eh, det är kanske bara är inte skådespelaren som tappar sina repliker eller säger fel eller... Eh, rör eller sparkar till någonting. Alltså alla de mänskliga faktorerna där. Mm. Mm. Helt plötsligt har man kanske dockor eller maskiner eller andra rekvisiter som inte fungerar som de ska. Ja, Visst. Så det har ju aldrig varit smärtfritt att arbeta med specialeffekter. <laughs> Men man märker ju på många äldre filmer att det är mycket passion som har slängts in. För där är ju så mycket som ser så ytterst bra och verkligt ut trots att det är 20, 30, 40 år gamla filmer idag. Jo, det här speciellt med praktiska effekter det ska ju verkligen i synnerhet just om man tittar en bit tillbaka i tiden så ska det ju verkligen ha varit ganska som jobbigt att ha och haft att göra med och arbeta med just därför att man måste få allting att klaffa ordentligt. Dels ska bara tekniken i sig om det nu är någon maskin eller någonting man använder det ska funka just då. Men bara att få någonting att se rätt ut och att agera rätt just när man vill det på den sekunden. Eller om det då är en liten miniatyrmodell som man ska göra någonting speciellt med. Den ska, vanligt exempel, den ska sprängas i luften till exempel eller någonting sådant. Det är kanske en, en miniatyrdamm man har byggt upp och, och dammen ska brista. Och så brister den helt enkelt inte. Eller det ser bara fel ut det som händer. Så att då måste man bygga upp den på nytt och så måste man göra om allt alltihopa. Det ska nog vara... Det ska nog verkligen, verkligen ha, ha blivit bekvämare- med tiden att göra såna här grejer- när man inte ja, behöver lägga ner- riktigt, riktigt lika mycket tid- och möda på att få det rätt. Mm. Jo, men om du tar exemplet som du hade där- med dammen som brister. Mm. Vi tittade ju på eh, Superman 1- för inte alldeles för länge sedan. Nej, visst. Och där är ju en scen där en damm brister- och det, då ska komma en stört våg med vatten- mm. Mm. Och stålmannen ska försöka stoppa det. Och de har ju gjort vad de har kunnat där. Mm. <laughs> Men det är ju ganska tydligt att det är miniatyrer. Ja, visst. För det är någonting med hur stenar rasar och hur vattnet mm. rör sig som antyder mm. att det här är betydligt mindre än vad det faktiskt ska försöka föreställa. Mm. Och då har ju specialeffekten misslyckats. För den ska ju mm. bibehålla illusionen av att det här är någonting som händer. Mm. mm. Just det är ju en praktisk effekt. Det är ju någonting som hade gått mycket enklare att göra idag. Att man har flugit runt med en helikopter och filmat en faktisk damm. Och sen um, lägger man digitalt på hur det spricker och vatten som mm. polar fram och så vidare. Mm. Jag menar det är ju inte... Enkelt det heller, men um, du kan alltid gå tillbaka och trycka ångra när det är digitalt. <laughs> ja, precis. Det går ju så mycket lättare att bara justera om det nu är då någonting som något bråte som inte faller rätt. Eller att det är för mycket bråte helt enkelt med. Eller att vattnet inte rör sig korrekt. Eller att man vad som helst sånt där, då, då kan man ju väldigt, väldigt lätt bara gå in och sudda bort sånt som blir fel. Eller animera om så att det ska mm. bli rätt. Men det är ju det som är så praktiskt idag. Sen har väl våra, våra krav höjts också jämförelse med när, när den första den filmen kom. Och om man tittar på en film idag. Så det var ju säkert jättehäftigt och såg säkert betydligt mer realistiskt ut. Så mm. till den grad att, att man faktiskt fångade publiken på den tiden. Men idag så när man tittar på en sån där effekt så visst, det ser snarare skärmigt ut. Men det är kanske inte så övertygande. Nej, <laughs> det är ju det som är grejen. Våra krav ökar ju i samma takt som vi tar nya steg i tekniken. Mm. För så fort vi har sett någonting som håller en viss nivå så kommer ju allting som inte håller samma nivå att se lite, ja... Inte lika snyggt ut, <laughs> nej visst. <laughs> och ju mer effekter man ser desto kräsnare vill jag nog också påstå att man blir. Jag menar, jag har märkt mm, det mm. på mig själv. Sen började jag utveckla en liten ja, svag sida för de här gamla och daterade effekterna där man kan se hur det är gjort och att det inte är helt verkligt. Ja, jag tycker det är rätt så mysigt att titta på och det är roligt att lista ut att ja, det löste dem sådär, vad spännande. Mm. Och, mm. Jag menar, det handlar ju mer om att uppskatta filmarbetet för hur det såg ut då, åtminstone för mig. Mm. Mm. Jag menar, jag, jag kan vara lite elak här i Eskapisterna och, och, och vara lite hård mot att jag inte tycker effekter funkar och så vidare. Och det är ju för att det här är en recension. Vi ja, sitter ju och visst, tittar visst. på att... Den här filmen försöker att bibehålla den här illusionen. Men den här specialeffekten klarar inte det. Mm. Och då måste vi ju ta upp det. Vi måste säga att det här inte funkar. Sen kan ju effekten fortfarande vara jättesjarmig på olika sätt. Mm. Men eh, när det handlar om att bibehålla illusionen så har man en ribba. Och när det handlar om att bara få någonting att funka. Då har man en helt annan ribba. Så Allt där är ju en fråga om vad man sätter sig just nu. Ja, absolut. Det är som jag har sett ett par gånger när vi har tittat på filmer som jag har sett sedan jag, jag var liten eller åtminstone i yngre dagar och sådär att när jag då ser om dem så ser de ju på ett helt annat sätt med mina kritiska ögon nu när jag ändå ska titta på dem för att faktiskt göra någon form av recension och ge en åsikt som mm. folk ska lyssna på så att givetvis, jag tar på mig ett annat par glasögon så att säga <här> eller så tar jag mig av med dem och gör en storman men <här> <här> det är en ja. bra effekt om något det är att ta sig glasögonen och, och titta på sin, sin kompanion som genast inser att men du är ju inte du, du är ju han <här> <här> det är en effekt <här> ja, fast jag vet inte om det är en special effekt eller bara en dumhetseffekt <här> Oh, mm. ja Men eh, som sagt, var vi, eh, vi väljer väl att dela upp specialeffekter i två kategorier. Mm. Det ena är de praktiska effekterna och inom praktiska effekter så har vi ju både de gamla optiska. Det som man skulle kunna säga är de digitala idag, mm. där man har använt eh, olika kameratekniker för att uppnå vissa illusioner. Men eftersom att det handlar om hantverksskicklighet med kameran och är till stor del också på plats så tycker jag att vi räknar med det till dockor och andra sådana tekniker här för att göra det lite enklare. Ja, visst. <laughs> för de praktiska är väl de som jag tycker har mest hjärta i sig fortfarande. Mm. Det är de mm. som åldras oftast bäst om de är gjorda på rätt sätt. Jag menar, jag älskar till exempel Robocop. Oh, ja. Och tycker det är en eh, skithäftig film, ärligt talat. Den har jättemånga brister och vissa saker har daterats väldigt mycket idag. Men mm, mm. jag tycker fortfarande att det är en väldigt bra film och berättar en väldigt intressant historia. Mm. Men där är ju effekter som ED-209, den här jätteroboten som... Eh, vad ska vi kalla honom för? Robocops konkurrent i den här filmen. <laughs> ja, men typ faktiskt. Där är ju ett par scener där de har en ja i full storlek docka eller vad man ska säga. Som bara mm. ska vara någonting som står i bakgrunden. Mm. Men så fort den rör på sig då är det ju en liten modell som någon då mycket omsorgsfullt har animerat. Mm. Och jag tycker ju det är jätteläckert. Och de har ju oftast valt kameravinklar för att man inte ska tänka på att den här är kanske bara en, en eller två decimeter hög. <laughs> <laughs> Men idag när man tittar på Robocop så kan man ju ganska tydligt se att um, den animerade ED209 är inklippt. Mm. Mm. För den stämmer inte hundra procent i ljus och närvaro i bild. Nej, visst. Och. Det är ju en sån sak. Det kan man antingen klanka på eller så kan man bara tycka att det är charmigt. Och jag väljer i, i Robocop att bara tycka att det är charmigt. <laughs> För det bidrar ändå till den här 80-talskänslan som filmen ändå dryper av. Ja, precis. Jo, men det är det som är så charmigt med den typen av filmer. Det tror jag nog att vi har nämnt både en och två gånger tidigare när vi har sett på just gammal film att det finns ju någonting skärmigt med sånt där också just därför att det är 70-tal eller det är 80 tal eller egentligen av 90 för den delen också. Och vi pratade om det i Jurassic Park med när vi nu såg både filmen och läste boken, att Just de här praktiska effekterna är ju fortfarande det som gör sig allra, allra bäst i den filmen och det finns väl fortfarande ingenting som riktigt ser lika bra ut heller som alltså man tittar på just dinosaurier och, och där har det också blivit just Jurassic Park-tjänster som har blivit någon form av måttstock. För hur väl animerat en, en dinosaurie kan se ut rent praktiskt. Alltså inte de som är datoranimerade utan de här dockorna som man faktiskt har. Mm. Som man kontrollerar. Vare sig det är bara ett stort huvud som man svänger runt med som inte har någon kropp. Eller när det faktiskt är en, en hel dinosaurie som man rent av har en människa i som springer omkring i. För det är ju en jätteskinnad på att se den filmen idag- med sådana här kritiska ögon och så tittar man då på de dinosaurier som faktiskt är digitalt framtagna och de dinosaurier som då är praktiska. Jo men om du tar Jurassic Park 1 filmen då och mm. jämför med Jurassic Park 2 och Jurassic mm. Park 3 där de använder mer och mer digitala effekter. Jag vet inte, ja. jag vet inte riktigt hur fördelningen är på um, praktiska och digitala. Men det är ganska tydligt att det är mer digitalt i de här två uppföljarna än i originalet. Ja, det är det ju definitivt. För det syns därför att de... Man kan ändå få känslan att de är inklippta. Mm. Mm. Och det är ju en nackdel för då bryter du illusionen. Mm. Och illusionen är ju vad specialeffekterna på olika vis ska försöka bevara. Jag menar, mm, mm. det är de som gör att vi, vi tror att det här faktiskt händer. Mm, och jag tycker det är tråkigt när um, digitala effekter kör över de praktiska. Jag menar, jag förstår idén om att det enda vi behöver är en eller två kraftfulla datorer och två killar som sitter och knappar på dem och pressar fram då digitala bilder som man klistrar över på filmen. Jag ja. förstår att det är jättekostnadseffektivt i jämförelse med att producera ja, dockor och animatroner och allt möjligt för mm. att uh, uppnå samma resultat. Jag, jag förstår det, men samtidigt... Mm. När du ska ha interaktionen mellan människa och specialeffekt så är det bra om det är någonting som de faktiskt kan alltså, interagera med. Ja, absolut. Illusionen bibehålls mycket mer. Mm, mm. Och jag tror det var det som var det huvudsakliga i Jurassic Park 1 att det fanns väldigt många, som du säger, dockor eller dräkter eller bara huvuden som de använde. Och när de då interagerar med de här huvudena eller dockorna så ser det verkligare ut än om de har en skådespelare som sitter och viftar med handen i luften. Och sen så ritar de in en dinosaurie under den. <går> ja, för det syns ju jättetydligt på vilka scener det verkligen är så också. När de bara ska peka rakt ut i ingentinget och säga, åh, kolla dinosaurier av den här sorten eller den här typen- eller wow, en hel hård och så vidare- mm. då märks det ju verkligen att nu pekar ju- den här personen faktiskt inte på någonting alls- eller blicken fästs inte på- exakt just den dinosaurie- eller vad det nu är som är i bild. Mm. Och det är som att det bryter ju illusionen- väldigt, väldigt mycket- och det är ganska tydligt idag också- för när det gäller ju som digitala effekterna så alltså som sagt de åldras ju på ett helt helt annat sätt verkligen eftersom tekniken går så enormt mycket framåt som den gör och har gjort. Så att tittar man då på en, en film som Jurassic Park idag så just när det blir de här scenerna där dinosaurierna är inklippta det är då jag faktiskt tappar illusionen. Det är fortfarande rätt bra animerat alltså dinosaurierna ser ju snygga ut men... Det där bibehöres ju bättre på den tiden därför att man förväntade sig inte den typen av digitala effekter då. Mm. Men idag förväntar jag mig mycket mer. Jo, men nu har man ju... Vant sig vid den här nivån på digitala ja. effekter. Så nu är det dags att mm. pressa fram till nästa. Mm. Och sen blädda till nästa. Så blir det blir mm. lite av en undspiral. Mm. Man vänjer sig. På gott och på ont. Vad som man vill. eller är. Man vänjer sig. Och så tycker man inte att det är tillräckligt stimulerande längre. Man vill ha den där lilla extra kicken. Ja, visst. Och det är lite synd på så sätt att man stannar ju alla upp och njuter. Mm. Jag måste ju erkänna att jag njöt ju mer av specialeffekter för just därför att då tyckte man det var häftigt och man kunde leva på den här nivån att åh, ja men det såg så bra ut. Ja. Nu är man verkligen så kräsen ja, nästa. Nästa. <laughs> ja, nästa. Jo, det blir ju en helt annan känsla när man vet hur pass mycket som idag faktiskt bara är digitalt framtaget. Mm. Det missar ju en jättestor skärm när man vet det. Det gör det ju. Alltså, om vi jämför de, de gamla Star Wars-filmerna med de nya Star Wars-filmerna. Det är väl en av de bästa jämförelserna att göra. Praktexemplen på när det blir för mycket helt enkelt. Mm. Vi, har, vi har ju nämnt uttrycket less is more. Och det, det stämmer väl rätt bra överens där. Därför att de praktiska effekterna som man verkligen körde till 100% på. När det gällde den gamla originaltrilogin. Alltså allt det slår ju med hästlängder det som är digitaliserat i de nya filmerna som är alldeles på tog för mycket verkligen. Jo men det är för att i de modernare Star Wars filmerna så har de slängt in så mycket i varje bildruta att du vet ju inte riktigt vad du ska titta på. Nej. Jag menar, man kan ju se spår av detta här när de gjorde de här remastered versionerna av ja. de gamla Star Wars filmerna också. Ja visst, tyvärr. Och jag skulle ju erkänna att det är ju den kopian som jag äger av de gamla Star Wars-filmerna. På gott och på man tyckte det var spännande när de skulle komma att oh, de har förlängt dem med kanske, ja vad kunde det röra sig om, 20 minuter eller någonting mm. sådant. Och då tyckte man, wow, 20 minuter med Star Wars! <laughs> det kan inte bli bättre. <laughs> Sen lyckas de ju motbevisa det. <laughs> ja, jo. Och det trista där är ju att många utav de scenerna är ju duktigt mer daterade idag än vad, äh, <går> en vad de scenerna de faktiskt skulle då ersätta eller vara ja, bättre än ja, visst. har gjort. Sen tyckte jag att det var en dålig idé för det var många små fel eller brister i Star Wars-filmerna som ja man helt enkelt inte kunde göra någonting åt därför att det mm. var bortom ens tekniska kapacitet. Mm. Jag menar... Ähm, som att uh, det var blå linjer i glaset när de är ute och flyger med ja, de här ja, uh, snöskeppen i Empire Strikes Back. Eller mm. uh, det som de kallade för det orangea kraftfältet som var under Lukes landspeeder i uh, mm. Mm. A New Hope. Det var ju för att men vi kan inte klippa bort att det faktiskt är jul under den här. Eller att det här är faktiskt inklippt i efterhand. Mm. Ja, men det kunde vi med det digitala. För då kan vi gå in och sudda bort de bitarna. Mm. Men då använder vi också de digitala effekterna på bästa sätt. Mm. verkligen. Vi går bara in och precis petar till det där lilla för att det ska försvinna helt. Mm. Mm. Och illusionen blir komplett. Mm. Det är ju sen när de försöker rita in saker och inte riktigt vet vad de håller på med som <laughs> illusionen bara krasas i sönder. Ja, visst. Alltså, då blir det inte snyggt alls någonstans. Jag borde gilla och ogilla de här remastered-versionerna. Jag, jag är ändå glad att jag har dem för jag vill ha se dem. <laughs> Men där är många ändringar som man undrar vad tusen tänkte jag på. Ja, helt klart. Men det är ju också George Lucas fascination för att inte bara kunna låta en film vara utan han måste gå in och ändra på det hela tiden. Jo, han, han ska ju som få sin vision igenom, alltså den här bilden av det perfekta, den perfekta filmen och det perfekta universumet som han hela tiden måste, ja, som du säger, vara in och peta på. Att han, han kan som inte släppa det där. Att ja, men i den här scenen så hade jag velat ha det här och det här och det här och det här och det här också. Men det gick ju inte på den tiden. Och så ska han tvunget peta in det i efterhand. Mm. Och han, han är väl inte ensam om att tänka sådär. Jag vet att det finns fler som tänker likadant. Och det, gör, det finns även folk som tänker så i spelvärlden när man då gör om gamla speltitlar och piffar till dem i en ny grafik och samtidigt så ska man också stoppa in en massa nya element som man inte hade tid för att, att fixa då för att det var tekniskt omöjligt eller det tog bara för lång tid även om det var möjligt att göra. Och det är ju verkligen att Många gånger tänka för långt. Ibland kan det falla, falla rätt också. Det, mm. det kan bli bra av det hela. Alltså förlängningen gör faktiskt filmen eller spelet bättre. Mm. Men ja för det mesta så faller det ju platt tyvärr. Det gör det ju verkligen i, i Star Wars. Är det inte det här att man bara vill göra det häftigare? Det är inte någonting ja, jag, som egentligen visst. bidrar till innehållet? Nej, utan det är bara... Att man tycker in en massa saker och så tror man att det ska bli bättre av det. Mm. För, att, för att man tycker att more is more helt enkelt. <laughs> Men då kan vi säga så här. George Lucas, om du nu av någon helt mirakulös anledning hör det här och <laughs> förstår vad jag säger, vilket jag inte tror. Mm. Om du ville ha perfekta filmer... Varför gick du då in och ändrade i de som redan var perfekta som de var? <laughs> Precis. Jag menar, perfektion när det kommer till film är inte att de är faktiskt perfekta utan att de berättar någonting som faktiskt griper tag i tittaren. Mm. Och vet du vad? De gjorde dina ursprungliga filmer där. Mm. Och de Exakt. gjorde det riktigt bra. Varför sabba det? vi får ju verkligen hoppas på de filmerna som nu är under produktion att de, de kommer att rätta till det där det känns som att både, både när det gäller de nya Star som är kommande då, i åtminstone just nu när vi spelar in det här avsnittet Du menar episod 7, 8, 9 som är under produktion Ja, som är, som är fortsättningen på den här sagan men också då Jurassic Park 4 som ju verkligen vara under produktion på tal om där i båda de fallen så har man ju ändå gått ut och sagt att vi ska använda mer praktiska effekter. Vi vill gå tillbaka till att hitta den här gamla magin som fanns i de, de första filmerna vi gjorde när det inte bara var en massa digitalt tjafs. Och det får vi väl verkligen hoppas på. Det är ju åtminstone ett jättestort steg i rätt riktning. Alltså då har man ju åtminstone kunnat se problemet och förstå att det här, det här funkar inte, det vi har försökt göra, utan det hjälper bara filmerna istället för att hjälpa produktionen mm. på något vis så ja, förhoppningsvis ja, ja, jag är förhoppningsfull inför både då Star Wars episod 7, 8, 9, men också Jurassic Park 4 att bara effektmässigt så kanske det kan bli bättre filmer sen gäller det att fylla dem med ett vettigt innehåll också för där har vi också ett, ett visst problem med filmer som kommer igen och igen med mm. återvända historier Jo, det är ju någonting man måste ha väldigt klart för sig All världens bästa specialeffekter kan inte rädda en film om den inte har en bra handling. Nej, visst. För specialeffekter är bara ett redskap för att framhäva det som redan finns. Mm, mm. Annars har du bara specialeffekter för specialeffekternas skull. Mm. Och visst, det är jättehäftigt att se att man kan göra vissa saker. Men jag måste ändå ha en anledning att jag tittar på det här. Mm, visst. För annars så är det bara, ja det är ju jättefin... Demo -film, vad som är möjligt att göra. Varför sitter jag och tittar på det här nu igen? Och där tänker jag direkt på The Matrix. I synnerhet den första filmen. För att där har man ju använt sig av just effekter som ska vara så här... ultra verkligen. Vi har slow-motion-effekter och vi har folk som springer på väggar. Och det händer allt möjligt sånt här jättekonstigt som bara inte kan ske i våran tid... Och, och då får man ju ändå förklaringen till det också just att ja, men den här världen är ju inte den riktiga världen utan den är ju bara konstgjord alltihopa och de som förstår sig på det här och som, som ser världen för den verkligen är kan utnyttja systemet så att säga mm. så där blir ju de effekterna väldigt, dels väldigt häftiga men man köper dem också så otroligt mycket just därför att det är, det är bara den bakgrunden som, mm. som hör effekterna till som gör det Jo, men där har du en historia som gör det möjligt för människor att göra saker i den här världen som inte är möjligt egentligen. Mm. Mm. Därför att, oj, det visar sig att saker och ting är inte på riktigt egentligen. Nej. Så varför ska de riktiga reglerna gälla när vi inte är i den riktiga världen? Mm. Mm. Och det har ju med historien att göra. Mm. Och de har ju en jätteintressant historia som de faktiskt berättar och konflikter och människointressen och människoöden och allt mm. möjligt annat som gör historien intressant och så lägger de till specialeffekterna för att förhöja det här. Mm. Och det är inte så att vi får en explosion av specialeffekter det är inte så att de kastas in och så kan de plötsligt allting huvudrollen måste fortfarande lära sig att förstå och lära sig att anpassa sig och det är mm. inte den enklaste och lättaste vägen. Nej utan någonting han måste ta stegvis. Mm, mm. Många av de bästa scenerna, om du frågar mig, i The Matrix- är när Morpheus försöker lära Neo- att använda sina egna potentiella möjligheter i The Matrix. Mm, mm. Som den här väldigt fantastiska kungfuscenen- när de är i någon slags dojo- och mm. han ska lära honom att fightas mm. och de börjar och det är ju väldigt effektfullt och de kastar sig fram och tillbaka och man skulle kunna säga lite i. <laughs> men trots att han har den här enorma kraften så misslyckas han ja, och då kommer det här varför tror du att jag vann? Mm. Är det för att jag är si, eller så, eller för detta här, eller för detta här? Eller beror det bara på det här? Och det är liksom intressant. Ja, det, ja visst. Det är verkligen en briljant scen. Det, där. det finns, finns gott om sådana i The Matrix. Det gör det verkligen. Mm. Problemet, om vi då hoppar till Matrix 2 och 3, det var att de börjar ersätta historia med specialeffekter. Ja. Och ganska dumma sådana här specialeffekter också. ja. ja. Jag kan ta upp en som verkligen störde mig, även om jag tyckte det var häftigt. Men jag insåg någonstans att det här är bara inslängt för att vara häftigt. Det har inget annat värde egentligen. Och det är de här meksoldaterna, de har mm. i um, Revolution, säger det väl den heter? Mm. Där, istället för att ha en tanks, där då dessutom de som kör är skyddade inuti. Så har vi en jättestor robotkropp som då ganska uppenbart är svår att styra. Mm. Där då den som kör sitter väldigt ytligt och väldigt tydligt liksom i mitten. Extremt ja. verkligen. Och det är inte så att de bara liksom kan sikta och skjuta och sköter maskineriet, du vet, det som kan vara lite mer precisionsartat jämfört med är mänskliga händer. Mm. Mm. Nej. Så ska vi styra hur den håller och den rör sig exakt som <skratt> Vad är meningen? Ja, det är jätteläckert <skratt> att de står och har robotkroppar som har revolvrar av någon anledning och liksom tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip tup. Men det är fullständigt vansinnigt Ja, det är det ju verkligen Jo, det där är ju så här klassiskt verkligen, där har man ju bara gått på vad som ser riktigt häftigt ut för det här med meckas och liksom robotkroppar, det är ju något som har fascinerat oss väldigt, väldigt länge inom de flesta kulturer verkligen. Så att det blir ju alltid lite häftigt att kasta in en sån grej. Men det där hade de ju kunnat löst betydligt snyggare också, just med den taffliga designen som den är. Det skulle kunna finnas en bättre anledning till varför... Varför man har den här designen. För om man tittar då på Aliens till exempel. Alltså den andra Alien-filmen. När Ripley hoppar in i en sån här... Typ gaffeltrucks -robot, mm. Ungefär, för det är ju det det är. Den, där har de ju också såna här typ robot som de hoppar in i. Men de är ju avsedda, inte för strid, utan för att faktiskt gå omkring och arbeta med. Och sen att hon använder en sån mot slutet av filmen för att faktiskt ta hand om en Alien... Det är bara därför att det är det bästa hon har till hand- som hon kan använda. För hon kan ju inte springa in i ett slags mål med en alien. Det går nog väldigt dåligt. Så att, om det hade varit en sån bakgrundshistoria även här- så hade det funkat mycket bättre. För då är det inte så konstigt att den är oskyddad på det viset som den är. Att, att Ripley, när hon sitter i den här... Hon, alltså hon syns ju hela hon. Det finns ju ingenting som skyddar varken hennes huvud- eller hennes kropp egentligen- men det är ju också för att den inte är designad på det viset, som sagt. För det här är ju ett verktyg, det är inte ett vapen. Och det hade mm. man kunnat använda, tycker jag, i Matrix-filmen också i så fall. Mm. Jo, men där är också en distinkt skillnad i hur de presenterar de här uh, Mech-robotkropparna, eller vad man nu ska kalla dem. I. Uh aliens så får du direkt veta att hon har förlorat sin rang på grund av händelserna i Alien. Mm. Och hon kämpar för att få ihop ett levebröd och det gör hon med att arbeta i då rymdhamnen med att lasta. Det får vi reda på ganska tidigt. Mm. Och när hon sen är ombord på då vet vi att hon har arbetat med att lasta och hon har sådana här truckkörkort eller deras motsvarighet. <laughs> Så när man då får veta att, jo men vi behöver någon som lastar, ja men det kan jag göra för att jag har den här... Uh... Ja visst, licens för det. Ja. Så att när hundar spänner fast sig och börjar gå runt med den där så tänker man, åh oh, vad spännande, de har en sådan tryck. Ja det förstår jag att det är ju smidigare än ja. någonting som är väldigt tungt och som ja. rör sig lite osmidigt. Någon som är duktig här kan röra sig mycket bättre och mm. så vidare. Ja, mm. logiskt. Mm. Visst. Och när de då hamnar i den här väldigt pressade situationen i slutet på Aliens och man ser i Ripleys ögon att oh, hon fick en idé, hon springer iväg, de andra vet inte varför och liksom, Ripley, mm. vart ska du? Och så helt plötsligt mm. så slås bara dörren upp och så står hon i den här och den är stark nog att använda mot motståndaren men mm. som mm. du säger, det är ett verktyg, det är inte byggt för det. Men hon är skicklig nog att använda den. Du köper det för det blir en del av handlingen. Det är inte bara en häftig scen. Och det är en häftig scen. <laughs> ja, visst, det är ju det. Men det går liksom hand i hand med just att det är också väldigt logiskt alltihopa. Det är inte bara inslängt för att shit, det här är ju skithäftigt. <laughs> Utan vi får den här kroppen eller den här maskinen etablerad tidigare i ett annat sammanhang så vi vet om att den finns och vi har accepterat mm. att den finns mm. så att steget är inte så svårt mm. Nej. men här jag tror att man ser de här meckarna i Matrix gå runt men det är väl det enda man ser i någon snabb scen mm. Mm. och det är inte tillräckligt och framförallt det är inte en tillräckligt bra ursäkt till varför man har en lösning som egentligen är ganska Opraktisk mm, när det mm. finns betydligt mer praktiska lösningar. Mm. Motsvarigheten skulle ju vara att de hade haft någon som suttit längst fram i de här eh, skeppen de flyger runt i och cyklar för att det är så de styr eller <laughs> får bränsle. <laughs> nej, men visst, <laughs> precis. <laughs> ja, om de designar ena saken väldigt galet, varför inte designa fler saker helt galet också? Mm. Ja, nej, det är som liksom inte konsekvent det där verkligen hur man har tänkt. Det är en häftig scen och ja, speciellt. Fråleffektsunani, ingenting ja. annat. Mm, mm. Vi gör det därför att vi kan. Mm. Och då missbrukar man effekten, tyvärr. Ja, och det är det som är så synd med just de, de senare Matrix-filmerna för att när den första Matrix kom så, bortsett från att faktiskt ha en riktigt intressant historia som verkligen var spännande, så hade man ju också jätteläckra effekter som man inte hade sett tidigare. Jag minns när den första trailen kom hur extremt hänförd både jag och Syrran var när vi såg den. Och tyckte att men shit de bryter ju verkligen alla väggar. <laughs> det finns ingen hejd på det här. Och så ville man ju förstå att ta det vidare i nästa medrycksfilmer Och då gick man verkligen alldeles lös. Helt och hållet för mycket helt enkelt. Så att det var för mycket effekter av det. Jo, men de är form över substans. Mm. Där är en eh, väldigt lång scen på en motorväg. Och jag hörde det talas om att de siktade på att vi ska göra den häftigaste motorvägscenen i filmhistorien. Mm. Mm. Problemet är att när du säger så och att du bara slänger in effekt på effekt på effekt på effekt på effekt, på effekt så har du missat lite poängen. Mm. Anledningen att något blir legendariskt eller episkt och folk minns det och pratar om det. Det är inte för att du har designat det för att det ska bli så. Det är för att du har en vision, du har en idé och du försöker genomföra den så bra du kan. Mm. Och så har du den potentiella chansen att faktiskt folk älskar det du har gjort- och den mm. blir legendarisk mm. du kan inte sätta dig från början och säga jag ska göra det mest legendariska det där och det där och det där för det är inte så det funkar särskilt inte när du bara kastar in effekt efter effekt Ja, nej där lyckades de ju inte riktigt med vad de hade tänkt sig jag, jag har ganska dåliga minnen faktiskt från just den scenen dessutom så att den blev då definitivt inte den, den bästa just motorvägsscenen. det blev den inte Tvärtom, den hamnade nog i botten. <laughs> ja, visst. Och sen har vi, om vi håller kvar i Matrix, så har vi ju den här klassiska, om jag mm. tar använda det ordet scenen där Neo slåss mot, vad ska det föreställa, 200 Agent Smith? Ja, typ. Som till en början faktiskt, det är häftigt. Ja, det tycker jag också. Jag tyckte att, oh, det här börjar ju bra. Och han har börjat att, på något sätt att kopiera sig själv så att det är fler och fler. Och mm, mm. Helt plötsligt så är det ett helt gäng och Neo använder sina nya superkrafter <laughs> till att faktiskt slåss mot 4, 5, 10, 20. Ja. Och fortfarande är det häftigt. Men sen helt plötsligt mm, bara mm. kommer det fler och det kommer fler. Och det kommer fler. Och jag tänkte... Det har passerat gränsen till att bli löjligt för rätt länge sen nu. <laughs> ja, där, där försökte man väl också kanske lite för mycket. För det är som sagt, det är i grund och botten tycker jag också en, en riktigt häftig scen verkligen. Som bygger upp rätt mycket. För det, det är smått fantastiskt att få se hur Neo faktiskt ändå har växt så mycket som karaktär. Så att han kan ändå ta sig an, som du säger, typ tio stycken samtidigt och mer därtill rent utav. Mm. Men den scenen kanske skulle kunna vara lite kortare ändå. För visst, man, man förstår att det finns väldigt många agenter där. Det är väldigt tydligt. Och det är väldigt tydligt att Nio faktiskt är nästintill ostoppare och, och väldigt duktig på att handskas med det här hotet. Men jag tycker att lite snabbare hade de kunnat komma till avslut- med den scenen just att uh, han märker att- nej men det här går faktiskt inte i längden. Jag måste ta mig härifrån helt enkelt- för att annars blir jag överrumplad. Men det, det är mm. synd, för det är, det är mycket snygg koreografi där- som jag verkligen uppskattar när det gäller just, just fighting. Så. Mm. Jo, men den scenen håller på för länge för sitt eget bästa. Mm. Och övergår från att vara någonting där- vi har etablerat i början på Reloaded att Neo är um, The One, som de säger. Han kan böja The Matrix efter sin egen vilja och göra i princip vad som helst. Så han har nått någon slags superhjälte, nästan lite gudaktig nivå. Oh. Då måste vi ha ett hot som matchar det. Okej, okay, Agent Smith har uh, hittat ett annat sätt att öka sina krafter på. Mm -hmm. Och det är i den scenen som Neo inser att oj smitt håller också på att växa. Mm. Och att det är bäst att jag sticker. Den hade kunnat bibehålla det men den övergår också i specialeffektsunani. i. <laughs> kommer att antyda det mycket i det här avsnittet. <laughs> <Känslan> av. <laughs> ja, vi lär väl hitta spåren till fler såna här scener där det används för mycket specialeffekter i diverse andra filmer också. Inte bara The Matrix. Även om The Matrix verkligen är en, en explosion av, av just specialeffekter. I synnerhet då Reloaded och um, Revolution. Mm. Du sa ett ord alldeles nyss som jag um, tänker haka fast lite på. Mm. För det är någonting som jag har stört mig på. Vi ska återvända till Star Wars. Till eh, både de nya filmerna och de gamla. Och det är där du säger, där är väldigt snygg koreografi. Vet du någonting jag verkligen gillade i Star Wars 4, 5, 6, de gamla filmerna? Mm... Ja, det är mycket som jag gillar i dem. <laughs> ja, förstås. Ja, jag tänkte... Det är väl svårt att peka på någonting som man inte gillar i de filmerna. <laughs> Men någonting jag verkligen gillade var att... Ljussabelstriderna känns så genuint äkta. Mm. Vi har i den första gamla filmen då naturligtvis... Kampen mellan Obi-Wan och Darth Vader. Mm. Där det märks ganska tydligt att... Obi-Wan har um, kommit ganska ur form. Han är gammal, han är svag... Och Darth Vader har bara växt och blivit starkare. Så det är mm, en väldigt enahandad strid. Mm. Och den bygger upp mycket av den skräck som sen ska fortsätta genom film 2 och film 3. Mm. Att han är väldigt stark och väldigt ostoppbar. Mm. Och sen har vi striden mellan Luke och Darth Vader i Empire Strikes Back. Där Luke är väldigt opolerad som mm. svärdsmästare utan det är mera han använder det nästan som en klubba han bara slår mm, där visst. ingen finess alls och Darth i princip bara parerar mm. genom hela den striden och så har vi då i den tredje filmen de har sin sista kamp där där Luke både visar att han har växt och blivit en duktig svärdsmästare men ändå mot slutet så tappar han besinnningen, och det mm, återgår mm. till att vara något väldigt brutalt. och, mm, och visst. Han verkligen tar i mer än vad han eh, avser- och eh, inser att det är vägen till den mörka sidan och så vidare. Det är väldigt snyggt. Mm, enormt snyggt, ja. Men det känns ändå mänskligt. Det känns ändå som att det här är en människa- som fightas för sitt liv. Mm. I de moderna filmerna, Episod 1-3- är det så överkoreograferat att man kan inte ta striderna på allvar? Jag kan inte det åtminstone. Jag menar, det är jättesnyggt och de vet precis var de är och hur de, den andra ska snurra och så vidare. Men det är ju ingen spänning. <laughs> <laughs> ja, det är, väl, det är väl kanske lite grann från strid till strid. Och ibland så krämer de ju på lite väl mycket, i synnerhet väl i... Episod 2, däremot ja, mitten av filmen, slutet av filmen, –när det bara är järays överallt som slåss. Och, och det är väldigt mycket, väldigt mycket helt enkelt av just ljusablar som är med i, i bild. Mm. Men jag är väldigt förtjust i slutstriden, både i den första filmenas alltså episod 1, men också i den sista filmen, episod 3 när i första filmen när Qui-Gon Jinn och Obi-Wan slåss mot Darth Maul och sen då i en sista när Obi-Wan slåss mot uh, Anakin. Mm. Visst den den sista filmen, alltså den striden, den är lite lång. Man tar det lite väl mycket till sin spets. Det ska hända lite väl mycket, tycker jag, i bakgrunden hela tiden. Mm. Det, blir, det blir lite fånigt när de håller på och surfar på lava mer eller mindre samtidigt som de slåss det. Då tycker jag att man tar det lite väl långt med vad som händer i bakgrunden. Att det ska vara en häftig miljö och det ska vara spännande hela tiden. Det, det, det kan man, liksom den spänningen kan du faktiskt bygga upp utan att behöva dra in miljön i det hela. Men, men jag gillar jättemycket jätte hur det ser ut och hur striden fortgår i, i den första filmen då när Obi-Wan, qui och Darth Maul slåss tillsammans det, det tycker jag ändå är riktigt bra koreograferat men, men absolut man, man tar väldigt mycket av koreografin till sin spets i de nya filmerna med diverse volter och allt möjligt just akrobatiskt mm. ja, för det är det som är mitt problem här att ähm, det är för polerat. Mm, mm. Det är för mycket, för långt och för polerat. Och jag har lite svårt att ta det på allvar- men jag kan hålla med om att i episod 3 slutstriden mellan Obi-Wan och Anakin är spännande. Men som du säger de, de hoppar runt alldeles för mycket och soffningen på lavan kändes <laughs> så meningslös att jag inte ja. riktigt visste var jag skulle ta vägen. Men tyvärr jag håller inte med dig om episod 1 med Qui-Gon, Obi-Wan och Darth Maul därför. Den är för koreograferad. Den är för medveten vart de ska. Det, det, det känns inte som att de gör det på intuition utan det känns inövat. Och det är problemet för mig. För jag vill ha det här att det ändå känns som att vi har två stycken väldigt duktiga fäktare som står mot en motståndare som är på deras nivå. Det spontana känns på något sätt bortplockat. Och det är en brist för mig. Det är, är specialeffekts i det också. <laughs> ja, de, de var ju bättre på att styra utan att se styrt ut i de, de klassiska filmerna, det var de ju verkligen för att där, där känns det definitivt inte som att någon av dem är på väg någonstans som dit de vill så att säga, bortsett då från när Darth Vader då faktiskt vill försöka locka ner Luke i den här kryokammaren som ska, som ska frysa honom. Men, men i övrigt så känns det väldigt, väldigt levande, den striderna som, som är i de gamla filmerna. Just hur de bara de bara slåss och hamnar där de hamnar i stridens hetta. Mm. Det, det, absolut. Det, det går definitivt att se den skillnaden. Det gör det. Jag har mm. väl bara lite mer översen för dig i till exempel episodet. Jag förstår att man tycker att det här är spännande och man tycker att det är häftigt och jag vet mm. ju att du är extremt förtjust i Star Wars. Mm. Jag menar jag är väldigt förtjust i de här filmerna också, men jag börjar mig, mig för dig som den som älskar dem mest. <laughs> och har inget problem med det, men det märks att de ville göra mer än vad de kanske borde. Mm. De hade kunnat tona ner det drastiskt- och det hade fortfarande varit jätteeffektfullt. Ja, visst. Men det är ju just det du säger- att de har fått för sig att det är more is more- istället ist mm. för mm. less is more. Mm. <laughs> och det är ju ett jätteproblem. Ja, det är ju det. Men du, Thomas. Mm? Nu när vi ändå är i Star Wars-universum- <laughs> Ja, där, där vill man ju gärna vara länge. <laughs> det vill man ju. Det är ju ett underbart universum- Ja. Vi har pratat väldigt mycket om digitala effekter. Mm. Men är det någonting som de äldre Star Wars-filmerna är kända för så är det ju sina praktiska effekter. Ja, oh ja, visst. Så att vi kan väl ta och titta lite på vad som blev så rätt där. Och hur det har hjälpt till att bibehålla Illusionen För det, mm. det är väldigt få saker i Star Wars Gamla filmer som bryter Illusionen, ärligt talat mm. Mm. Visst, det är det verkligen Där har de ju lyckats med Med de praktiska effekterna Det var ju verkligen det som gällde då Det var ju det man körde hårt på och George Lucas verkar ju ändå rätt passionerad på den tiden om att just använda så mycket praktiska effekter som möjligt och verkar ju rent ha roligt när man gjorde det också och man försökte uppfinna nya sätt att lösa saker på just för att försöka få ut modell och i rymden på ett snyggt sätt. Jo men det var nog en blandning av att både ha roligt naturligtvis och tycka mm. det är spännande men också en nödvändighet. Jo, visst. Så begränsade man var då. Så. Vi har ju väldigt mycket möjligheter idag. Du mm. kan ju vara praktisk om du vill. Men du kan också vara digital. Mm. Många av de praktiska effekterna som användes i Star Wars var ju ja, effekter som inte fanns. Nej, just. <laughs> de uppfann ju ganska mycket nya tekniker där. Ja. Och att sitta ner och läsa om det här är ju jättefascinerande. Jag skulle inte kunna återge det om jag ens försökte. Men... Det är ju inte konstigt att många som sysslar med specialeffekter idag, både personer och bolag, har sina rötter i Lucasfilms för... Um de åstadkom en hel del spännande saker där. Ja, det gör de verkligen. Alltså, de gjorde det då, de gör det ju än idag. Och man kan ge sig tusan på att om man ser en, en film som är just visuellt imponerande, då, då förväntar jag mig många gånger att just Lukas film ska dyka upp där bland eftertexterna när man krediterar då vilka som har stått för just ja, effekter av antingen praktiska eller digitala slag. Och att de har använt så mycket material som känns så verkligt gör ju att man faktiskt köper att jo men mm. det där ser ut som ett rymdskepp, det känns mm. som ett rymdskepp, det upplevs som ett rymdskepp, det mm. är ett rymdskepp. <laughs> det är så enkel matematik det där. Ja visst. Och någonting som åtminstone för mig gjorde att man tyckte att Star Wars kändes mer realistiskt det var att saker såg använda ut. Mm. Många gånger väldigt nedgångna och slitna. De gör ju till och med en stor grej av att det här tusenårsfalken som de översatte det till svenska, det ja. <laughs> millennium falken som Han Solo flyger med, var väldigt eh, nedkört i um, Empire Strikes Back den femte filmen i serien. Mm. För där har de ju jättemycket problem med att delar går sönder och vill inte och han har kört alldeles för länge utan att byta och så vidare. mm. mm. Och för någon som är uppväxt i en familj där det mäckas med bilar och motorer så <går> var det ju bara en känsla av realism. Ibland funkar det inte därför att man har inte bytt de här viktiga delarna och det skulle man ha gjort mycket tidigare om man är rädd om sina grejer och så vidare och så vidare. Mm, mm. Och det, det leder ju också dessutom till väldigt mycket rolig dialog, men det är ju ingenting i de gamla Star Wars filmerna som ser nytt ut. Och det är ju till filmens fördel för det ser ut som att folk bygger någonting och sen använder de det. Och de använder det länge. <laughs> ja, visst. Det, det gör ju att filmen blir mer levande och världen blir mer verklig av det också. Och som sagt, det är en stor styrka med, med just de här gamla filmerna. Att alla de här praktiska effekterna som man använder sig av bidrog med så fruktansvärt mycket verkligen. När man hade både de små modellerna som man flög omkring med just för att skapa rymdstrider och sånt där men framförallt alla stora modeller också som man använder. Mm. Det är ju helt fantastiskt verkligen vad man har fått bygga upp för att kunna spela in just de gamla filmerna. Mm. Jo, att se sådana här små dokumentärklipp när de gjorde attacken mot dödsstjärnan i första mm. gamla filmen när mm. de flyger i renor på den här enorma rymdstationen. Alltså det är ju jättehäftigt och där springer folk Just. fram och tillbaka så har de ett jättebord och då ser man att där har de byggt upp <laughs> det här landskapet av torn och allting. Ja, man tycker, ja. vänta nu här, det ska ju vara en del av en planet. <laughs> Exakt det ska ju inte vara ett bord. My mind is blown. ja. <laughs> Ja, det ser ju rätt fantastiskt ut och det är enormt fascinerande att titta på. Det är ju så himla roligt att se också just att ja, det var så det gick till och det var så det såg ut och det var så de löste det här och det här. Och wow, det är sagt, fascinerande är verkligen rätt ord för det. Mm. Och samtidigt väldigt utbildande för att jag menar just nu Star Wars är någonting som är väldigt välgjort. Mm. Så det gör ingenting att man ser hur det är ihoppusslat för att det sabbar inte illusionen i vilket fall som helst. Ja. Efter att ha sett hur det här är gjort och sen sitta och titta på filmen så skadar det ingenting. Mm. Nej. Det är ju mena, filmerna är lite skakigare om man har fått sett hur saker är gjorda. Så man börjar sitta och titta på kanter och mm. där saker har klippts och liknande. Ja visst. Mm. Så jag antar att nyckelordet för det här avsnittet är illusion. Mm. För det är ju det som vi ska bibehålla. Mm, och vi visst. kommer tjata det väldigt mycket. <laughs> Har redan och kommer tjata ännu mer. <laughs> mm, mm. Ja, men det är ju som så viktigt också. För det, det är ju en del av det som verkligen ska hålla oss som, som tittare, oss i publiken, verkligen hålla oss kvar och, och tro på det vi ser, trots mm. allt. Det är ju mycket därför man går och ser just en film också för att man ska få förlora sig själv i någon historia, oftast en fantastisk sådan och då även få se de här fantastiska effekterna som gör att historien och miljön och alla karaktärer och sånt där faktiskt känns verkliga och som att Ja, men det här händer just nu, mm. istället för att det då bryts. Som sagt, är, illusionen är ju väldigt viktig att upprätthålla i en film. Och dåliga specialeffekter är ju typiska exempel på saker som kan bryta illusionen. Mm. Sen kan det också vara dialog som inte riktigt hör hemma i den filmen och liknande. Ja, men det, mm, mm. det är ju ett annat problem. <laughs> jo, vi, vi har ju sett några problem, det har vi gjort när vi har på filmen. <laughs> Ja, oh, yeah, just det. <laughs> <laughs> Både vad gäller skådespeleri och, och även rekvisita och kulisser och sådär. Men ja, ja men det är någonting annat. <laughs> men på tal om effekter och att just få lyckas bibehålla den här illusionen om vi finns i en annan värld och man har med kanske omänskliga varelser att göra... Vi såg ju Labyrinth väldigt tidigt när vi startade upp den här podcasten och det var ju jag som propsade mycket för att vi visualisera den för att jag är så hemskt förtjust i ja, både filmen i sig som jag tycker är väldigt charmerande och det är ju en vacker saga och sådär. Det tyckte vi väl båda två. Sen är jag ju rätt förtjust i David Bowie också så att all musiken i den här filmen gör ju mycket för min del, mm. men, men där hade vi ju också någonting som vi pratade om som verkligen stod ut, för att det är ju fantastiska dockor i den här filmen, man använder sig ju av väldigt, väldigt mycket praktisk lösning här för att få de här fantasivarelserna i den här världen då att, att leva upp och sen var det ju även som vi konstaterade väldigt många enormt härliga miljöer också så att kulisserna var ju också bra framtagna. Men det som är så konstigt det är just att våran huvud ja, inte huvudperson men huvudperson på den andra sidan så att säga <laughs> David då. Vår motståndare helt enkelt. Ja, precis. Antagonist nästan <laughs> aktigt. Han är ju ändå inte en docka, utan David är ju David. Men lite sminkad och med ett väldigt fluffigt rockhår. så här pudelrock <laughs> eller någonting. Och, och det är som sagt, det bryter ju ändå illusionen till en, till en viss del. Därför att här går han då omkring med alla sina gobliner som då är just dockor. Mm. Men han är själv en faktisk människa egentligen, bara det att han är... Han är mm. Ja, men där har vi ju ett klassiskt exempel på att du har lagt ner väldigt mycket resurser på dina specialeffekter. Mm. För Labyrinth hade ju inte varit en film det är om de inte hade haft de specialeffekterna som de använder. Mm. Och det hade ju varit i filmens nackdel för jag menar, effekterna där är filmens största styrka. <laughs> jo, det Men då har de istället gjort tabben att de har satt in ett element i filmen som gör att man inte riktigt kan smälta effekterna ändå för det, det kärvar. Mm. Mm. Och här är det att David Bowie som ska vara från den här världen inte ser ut att vara från den här världen. Nej. Han är adopterad, kanske. <laughs> kanske. <laughs> <laughs> och så sedan växte han då upp och blev. Det, det kanske är så att hans pappa kanske då var Goblin King, eller vad han nu hade för titel i alla fall. Och så sedan så adopterades och jag av honom och så växte han upp och tog över tronen så det är därför han inte ser ut som sin pappa överhuvudtaget utan hans pappa kanske också var en, en sån här typisk goblin liksom mm. Men det är ju en intressant tanke mm. att eh, det är så de får sina kungar att de kidnappar små barn Ja, just det Och då hade de ju bara kunnat slänga in ett par repliker att du är som jag och när ja, du är stor visst. ska du vara kung Mm. Och en massa sånt där. Men nu har de ju valt att det ska bli lite obehagligt att barnet ska förvandlas till en goblin. Ja, rent förvandlas dessutom. Så då, då funkar ju liksom inte den förklaringen. heller. Mm. Men det är ju en sån lösning som kanske hade, hade löst den skaven. Att ah, mm. okej, okay, mm. Men han, han är inte härifrån egentligen. Men han har blivit en del av det. Okej, okay, ja, det köper precis. vi. Mm. För det är så lätt att köra specialeffekter. Du måste verkligen... ...ha alla bitar på rätt plats... ...och um, ha en handling... ...och ett manus och en dialog... ...som uh, inte pekar ut... ...att det mm. är specialeffekter... ...för Nej, uh, då brister det. Mm, då brister det på riktigt. Då måste det vara en film som typ... ...The Last Action Hero... ...där uh, mm. en stor del av poängen är... ...att de påpekar att det här är... ...bara en film... Mm. Och hur lyckades du göra det där? Det är ju inte möjligt och, och så vidare och så vidare. Mm. För det är premissen som hela filmen och handlingen bygger på. Mm. <laughs> Visst. Men labyrinth, eller filmer som den, bygger ju på att vi ska acceptera att jo, men det här är en annan värld. Den ser mm. annorlunda ut därför att det är en annan värld. Mm. Mm. Och så lägger de ändå in ett brott i den som de ganska lätt hade kunnat korrigera jag mm. menar, David Bowie hade fortfarande kunnat vara där och dansa runt och uh, göra sina <laughs> väldigt speciella scener, men <laughs> det hade kanske reducerats och han hade fått göra rösten till en docka istället ja, precis, som istället såg ut så pass mycket som Bowie så att man faktiskt hade väldigt lätt kunnat göra den kopplingen, att ja, ah, men det är ju han mm. om det nu var liksom viktigt just att det var David Bowie som, som är med och har en av liksom Ja, och karaktärerna, för jag antar att det var ganska viktigt då. Det är väl ändå en sak som säljer den här filmen, känns det som. <laughs> Ovisst. Men David Bowie är ju David Bowie. Jag ja, menar. precis. Jag tror vi konstaterade det när vi såg filmen också och pratade om den. Han är häftig på sitt sätt, men ja, äm, visst. att det kärvar mot effekterna där, det kan vi liksom inte neka till. Nej. För det är ju inte alls konstigt att vår huvudperson, alltså flickan Sarah- att hon nu står ut för att hon är ju just en människa. Och de mm. som är i den här världen är inte människor- utan många är ju gobliner eller då andra varelser. Så att det, det är ju ingenting konstigt, det är ju bara tvärtom. Det, det ska ju bara förstärka illusionen snarare- just att ja, de här varelserna, se hur de ser ut kontra vi som är människor. Men när det då kommer någon som ska vara en sån var, men ändå ser ut som en människa då då som sagt, då blir det ju lite så här att man tänker på det en och två gånger mm. men, men, inget ont om, om Labyrinth men... Nej, det är ju fortfarande en väldigt speciell film Ja, det är ju det, och kan är fortfarande fantastiskt gjorda Jag blev ju väldigt förtjust i Labyrinth jag har ju tittat på den någon gång till sen, <här> sen vi spelade in vårt avsnitt Så <här> Hurra, hurra, vilken seger <här> Men jag menar det är en Jim Henson-produktion och Jim Henson-produktion har alltid ett enormt mått av kvalitet och historia som mm. det är väldigt mm. svårt att inte tycka om. Nej, visst. visst. Men om vi då ska hålla oss kvar i fantasy, eller saga <laughs> och gå från praktiska effekter till den typen av specialeffekter som jag faktiskt tycker är den optimala Mm. Det vill säga att man blandar. Det är nämligen Lord of the Rings- eller Sagan om ringen-filmerna. Ja, oh, Jag tänkte först på den tecknade gamla. <laughs> <laughs> Nej, den tar vi inte upp här och nu. <laughs> Nej, det tar vi inte. Av flera anledningar. <laughs> ja, då hade du inte sagt perfekt blandning. <laughs> Nej, men vad som är så fantastiskt med Lord of the Rings- det är ju förutom det faktumet att vi har haft väldigt ambitiösa människor som har suttit och verkligen arbetat hårt med att få manus att funka, att få dialog att funka, men att också få effekter att funka. Mm. Mm. Jag menar, vi kan inte hitta många bättre exempel än just Lord of the Rings. Nej, visst. Vad man än tycker om filmatiseringen, att de har gjort fel att de har porträtterat en karaktär fel att de strök saker som de ville ha med och så vidare Absolut, jag förstår precis kritiken därför att det är en tolkning mm. Det är en tolkning av tolken <laughs> <laughs> Det är en tolkning <laughs> Och naturligtvis kommer det aldrig att bli så som man själv kanske föreställt sig när man har myst upp med boken i famnen en mörk kväll med en kopp mm. varm choklad och riktigt mm. myst. Det är klart att en film aldrig kommer att leva upp till de bilderna. Men om vi ser därför vad det faktiskt är, ett väldigt ambitiöst projekt som blev mm. väldigt, väldigt, väldigt bra. Min mm. högst personliga åsikt. <laughs> Så är mycket av framgången just att de har valt att blanda praktiska med digitala effekter. Där det ena har varit bättre än det andra. Och de har kompletterat varandra. Mm. Jag menar alla byggnader och alla städer och allting sådant. Är modeller. Mm. Mycket, mycket omsorgsfullt gjorda modeller också. Som sen väldigt, väldigt, väldigt noga har färglagt och skulpterat och så vidare. Och det märks ju också för de ser ju mer där ut Visst. än någonting som genereras digitalt. Ja. För jag menar när man ser till exempel Vatnadal vet jag att det heter i översättningen som jag har, är ju jättevackert och, och det känns så att man nästan kan sträcka ut händerna och känna det liksom byggnaderna och allting och det mm. är för att mm. de faktiskt är där det är en, en mm. jätteavancerad modell mm. jag vet att illustratören Alan Lee som är väldigt känd för att både ha illustrerat nu Tolkiens eh, Sagan om ringenböcker och andra illustrationer till och runt bokserien var med och gjorde de här byggnaderna, jag har dem på honom i såna här bakom kulisserna böcker där han står och skulpterar och målar och de valde ju helt rätt talanger när de gjorde de här filmerna. Mm, verkligen. Sen är det fortfarande scener som jag tycker är helt vansinniga. Jag tycker att den här... När de besegrar elefanter i... Vad är det? Tredje filmen. Mm. Att jag tycker att det känns lite väl... Um, nu gör vi det bara för att det ska vara häftigt. <laughs> ja, det finns väl sånt även i de här filmerna faktiskt. Men om man bortser från det som bara är där för att vara häftigt... Så är det ju så mycket som är fantastiskt. Ja alltså man ska ju vara extremt trångsyn tycker jag. Om man inte kan uppskatta de här filmerna. Om inte annat bara för alltså, det visuella. Hur, hur otroligt bra jobb man verkligen har gjort. Med att fånga ändå tolkens värld nu. Fantasyvärld. För det är ju rätt makalöst verkligen. Vilket är ett extremt arbete. Och vilken finess dessutom som man har gjort alla de här miljöerna med och verkligen fått allting att se så levande ut som möjligt. Och det är ju tack vare just alla praktiska effekter som man har valt att lösa det med. För det som du säger att om man då hade fått se till exempel Vattnadal som en ja men en animering istället att, att allting hade varit uppbyggt i en dator så hade man haft en, en kamera som digitalt så att säga flyger över den här staden så hade det ju inte alls sett lika vackert ut utan modeller och kostymer och allt det här praktiska gör ju så fruktansvärt mycket för den här filmen och hur, hur omsorgsfullt man har valt ut miljöer som man ska vara och spela in på just för att inte ha bara en stor... Ja, blåskärm eller grönskärm eller vad det nu är man använder sig av för att mm. klippa in en miljö som man har tagit fram på digital hand mm. sen vill jag ändå slänga in här att um, det är ju klart att du hade kunnat göra en sån här scen jättevacker digitalt Ja, absolut alltså, det är inte så att jag hackar på det digitala grejen är den att det krävs så oerhört mycket mer kompetens och så oerhört mycket mer skicklighet och tid att göra bra digitala effekter. Ja, precis. Att det är inte studio riktigt intresserade av utan man ser oftast lite mer havsigt framkastade saker för att det gick snabbt. Mm. mm. Och Tyvärr, men man ser att det ser plastigt och inte alls särskilt tilltalande ut och det är det som är problemet. Ja, visst. Det är ju därför som hybriden mellan praktiska och digitala effekter är den bästa. Mm. Därför att då kan de praktiska lyfta in realismen där de digitala inte riktigt når hela vägen mm. utan att det kanske skulle ta betydligt mer tid och pengar. Medan de digitala kan gå in och kompensera där de praktiska, inte räcker till eller mm, mm. behöver justeras. Och känslan blir kanske den absolut optimalaste. Mm, just. Jag menar, ta bara interaktionerna mellan eh, Mary och Pippin. När de träffar laveskägg i skogen i eh, de två tornen. Mm. Jag menar, där har de ju naturligtvis haft delar av laveskägg byggt praktiskt. Mm. Givetvis. Som rekvisita som då Mary och Pippin ska interagera med. Ja. Och sen har de fogat ihop det med animeringen i datorn på hans ansikte och hans kropp och hur han rör sig. Och, mm. Mm. och det funkar ju. Därför att du hade inte kunnat göra den här trävarelsen änt. Är det vad de kallas, va? Ja, visst. det är det. Du hade förmodligen inte kunnat göra den lika tillfredsställande praktiskt utan att det hade varit jättekomplicerat och förmodligen varit jättesvårt att få till. Mm. Så där tar vi styrkorna från, från båda och smälter ihop det på bästa möjliga sätt. Mm. Och det är väl ingen som direkt kan klaga på det heller. Det var inte som att jag förväntade mig att de skulle ha någon form av trädockor mm. som, var av, som var av trä och som skulle föreställa trän egentligen. Och det är samma sak, det är ju också ett väldigt snyggt Samspel där när, när Gollum är med i bild. För Gollum som vi vet, är ju ändå animerad. Men vi har ju ändå en person som agerar hans röst och som även agerar hans fysiska kropp när ja, så fort han är med i bild. Och, och mm. när då någon annan karaktär ska interagera med honom. Och därför blir det ju också så himla bra just att man ser ju verkligen hur folk tittar på Gollum på riktigt verkligen. De tittar mm. inte för högt eller för lågt eller någonting för personen har en fysisk figur som de kan interagera med. Mm. Och då blir det ju så mycket lättare att få det snyggt också. Sen hade man ju kanske eventuellt kunnat, tycker jag, kanske få en snygg Gollum bara med maskarbete så att säga. Alltså med hjälp av smink och mask att lyckas få en, en varelse som som kan åtminstone se ut som Gollum men jag vet inte riktigt exakt varför man valde att göra honom helt digital om det var någonting med hur han ska röra sig och föra sig Jag kan ju säga som så först och främst att det är väldigt roligt att titta på sådana här bakom kulisserna-klipp när, <laughs> när skådespelaren som då gör Gollums röst Mm Även då spelar Gollum så att de kan spela in rörelsemönster som de sen animerar i datorn. Mm, För det är, ju, ja. det är ju samma skådespelare. Och det är kul att se då Frodo och Sam stå och interagera med en kille som har en våt direkt med massa prickar <laughs> målade på. Ja, det ser väldigt lustigt ut. Jag har också kollat. Illusionen upprätthålls inte riktigt där, men... Men där är det viktigt för att där han sätter huvudet och de kan titta varandra i ögonen då kan mm. de sedan byta ut hans huvud mot det digitalt animerade Gollum-huvudet mm. ja, och kontakten dem emellan bibehålls. Det är ju mm. jättebra och jättesnyggt gjort. Mm. Jag tror i Gollums fall att det handlade om att de ville ha en så utmärglad och så förstörd varelse som de mm. bara kunde att det var inte möjligt att hitta en skådespelare som, som faktiskt såg så skadad ut. <laughs> Nej, faktiskt förmodligen. För Gollum ser ju verkligen helt förskräcklig ut och det ska han ju göra också. Det, är ju, det handlar ju inte bara om hur hans ansikte är format och vad han har för typ av kort hårfäste och hans stora ögon och liksom munnerna utan det är ju faktiskt också kroppen och, och händerna och allting. Så att jag förstår ändå att... Eh, det fanns väl en viss begränsning där som var betydligt, betydligt lättare att överkomma med just det digitala. Mm. Och de har ju gjort det väldigt snyggt. Men ja, um, har du lagt märke till att Gollum i um, Fellowship of the Ring inte är samma Gollum som i The Two Towers eller um, Return of the King? Mm. Jo, jag tycker ändå mig ana en viss skillnad där. Och det kan väl... Ja, det är väl inte så konstigt egentligen För jag antar att det, det har ju med teknik att göra Det är väl ändå samma sak nu säkert också I den här senaste Bilbo-filmen Mm för att tekniken går ju framåt och det går ju många år mellan varje som är film och man, man kan tycka att det var bara igår man hörde talas om den första Sagan om ringen-filmen eller att det bara var igår som man, man såg den första gången. Men vi pratar ju många år tillbaka nu helt plötsligt och, och det har hunnit gå många år mellan filmerna som sagt så att tekniken, tekniken går ju framåt och man måste ju få uppdatera sig. Jo men det var väl att de tyckte att de hade inte gjort ett par bra val i um, Fellowship of the Ring- Mm. de hade gjort honom för nu, nu kommer de ju undan med det för att man ser honom bara i ett par korta scener där det är väldigt ja. mm. eh, liksom grönt, blått ljus mm. men de hade nästan fått honom att bli lite mer ödlelik och det ser man också om man tittar noga och det var väl inte riktigt tillfredsställande när det kom till kritan för det ska ju ändå visa mm. Mm. sig att han är av en hobbitaktig art så ja, att han visst, ska ju påminna visst. om Frodo och Sam, mm. fast förstörd då av ringen. <laughs> mm, mm, korrupt. Ja, visst. Och um, då valde de att göra om honom, men de kunde inte gå tillbaka och ändra det som redan var släppt. Så det är ju kul att se att Peter Jackson inte är en George Lucas. <laughs> Nej, har jag, jag tänkte det att nog kan de gå tillbaka och ändra sånt om de bara verkligen, verkligen vill, har jag en känsla av. Speciellt när det ändå är... Det handlar om någonting som är animerat till en början, som är digitalt. En sådan effekt antar jag att de bara kan plocka bort, bara trycka på delete och så stoppar man in någon annan istället ja, Jag misstänker men, jag att det är lite svårare än så, men nu ja, precis det, det är säkert, det är inte bara att markera Gollum som objekt i en scen och trycka på delete och så kommer fram frågan vill du ta bort det här objektet för samtliga scener i den här filmen? Det <laughs> kanske inte är så, men oh. jag förstår ju att om man la ner lite tid på det skulle man säkert kunna som sagt ersätta honom helt och hållet, men, men det är ju på ett sätt bra att man inte är där inne och petar allt för mycket, mm. för som sagt man kommer ju ändå undan med det, han är ju inte med så himla ofta och när han är med så är det på håll och det är märkligt ljus och sådär så att... för han ska ju bara vara skuggan av ett hot i ja. första filmen mm, visst. skuggan av det förflutna som Bilbo har lurat och där Frodo kan bli tvungen att behöva lösa mm. det problemet i framtiden så att säga visst <laughs> Det är, ju, det är en bra upptrappning för att sen gå över i, um, i film 2, The Two Towers. Mm, mm, mm. Ja, jag förstår ju att man då verkligen kände det att nu måste vi göra om det här. För att vi är inte helt nöjda och den här karaktären ska ändå ha en så pass prominent roll i den här filmen som nu kommer. Och även nästa efter det så vi måste sätta oss ner och, och tänka om helt enkelt mm. innan han får den sen tiden så att det verkligen ser bra ut när han väl är i bild. Och ser se bra ut gör det ju också. <laughs> ja, det gör det ju absolut. Som sagt, hela den här filmen tycker jag är eller hela den här trilogin av filmer tycker jag är verkligen ett, ett riktigt visuellt mästerverk. Mm. Och det, det gäller dels både just visuellt, alltså med effekter och sådär men också miljöer och kulisser och, och egentligen också hur man har lyckats berätta hela sagan. Jag skulle vilja bara kasta in här lite snabbt att äh, jag tycker att de har gjort ett litet närköp nu i Bilbo. Den här äh, nya trilogin som de håller på att göra. <laughs> ja. den, den tunnaste boken i samlingen ska de få att bli tre filmer. <laughs> den ena anledningen att jag tycker så är att för det första har de amerikaniserat det lite för mycket. Att visst, där är scener där de driver med Bilbo även i boken. Men det har svulstat till sig lite för mycket i filmversionen. Åtminstone i den här första delen tycker jag. Mm. Och detsamma gäller med humorn. Att den känns också väldigt amerikaniserad. Men det största problemet för att hålla oss till ämnet. Det är att de har gått för långt när det gäller kvalitet. För jag vet att många hyllar nu Blu-ray och högdefinitionsinspelningar och liknande som. Det fantastiska som kommer att revolutionera filmvärlden. Mm. Ja, om du bara gör normala filmer så att säga. För så fort du försöker göra någonting med specialeffekter så sätter det helt nya krav på specialeffekterna. Och personligen tyckte jag inte att specialeffekterna hängde med i utvecklingen där. Mm. Man ser ganska tydliga skarvar i bilden var de har klippt in och var de har varit inne och ändrat och var de har varit och justerat och... I vissa ljus så verkligen dvärgarnas um, sminkning ut som just sminkning. Jo, det där är väl ändå någonting som, som sticker lite mer i ögonen- i just den här nya Bilbo-filmen. Mm. Det är det ju. Och på tal om just det här med att det ska vara high definition- och det ska vara HD-kvalitet- och det ska verkligen vara så så jag vet inte realistiskt som möjligt- jag tycker att man tappar en hel del av just den här illusionen som man ska försöka behålla när man har allt för hög definition på en bild. Mm. För jag gick inte och såg Bilbo-filmen i den här allra, allra, allra högsta upplösningen som var så extremt omtalad för jag klarar verkligen inte av att se det porträtteras på det viset. Jag tycker att det bryter illusionen fullkomligt. För då, då, då är det som du säger att då ser man som hur sminkade karaktärer är. Och man ser så himla tydligt vad som är animerat och inte. Jag tycker mm. inte det smälter ihop på samma fina sätt. Utan den här perfektionen som man då har strävat efter den för mig är imperfekt snarare. Mm. Det blir för mycket. Man tar det för långt. Det bara, det bara bryter illusionen och allting faller ihop. Men det är ju för att vi är i en slags Mellantid nu, mellan två tekniker. Nu har kameratekniken nått upp till hög definition mm. Och nu ska specialeffekterna hinna med. Och det kommer att ta något år innan det synkar upp på samma sätt som vi har haft nu med, ja, så att säga, DVD-eran. <laughs> det är inte så. Jag har inget problem egentligen med högupplöst som som sett och titta på film jag menar jag tyckte att DVD var ett jättebra steg upp från VHS mm, och Blu-ray är ju det naturliga steget vidare mm. men jag blir så alltså trött när jag hör diskussioner som jo men jag måste se den här filmen i Blu-ray för annars kan jag inte njuta av den <laughs> varför inte det? den här filmen <laughs> spelades inte in i Blu-ray-kvalitet utan det är en konvertering de har gjort senare Mm. så den där extra njutningen den sitter i huvudet bara. <laughs> nej, men det, är, det är lite placebo över det så att säga ja. mm. och är det någon där ute som verkligen bara måste se filmer i Blu-ray, jättebra om du har en Blu-ray-spelare, och en Blu-ray kapabel tv, njut på absolut men det förändrar inte innehållet särskilt mycket mm. nej, nej, det gör det ju inte det är fortfarande inte en, bra, en, en dålig film bättre <laughs> nej och det gör inte en, en bra film dålig. Nej, det gör det verkligen inte heller. Jag tyder på att specialeffekter blir bättre heller. Speciellt inte när det gäller som en konvertering. Mm. Filmen spelades inte in med en kamera som kunde hålla den här bra kvaliteten som verkligen sätter en, en HD-stämpel på det. Så att då försöka konvertera över det till en Blu-ray, det tror jag inte gör så himla mycket. Nej, alltså bilden blir ju inte kristallklarare bara för att man trycker konvertera till en högre upplösning och rensa bilden på konverteringsartefakter och annat Nej. fel som uppstår. Mm. Det är ju bara de absolut senaste filmerna som faktiskt är filmade i ett format som går att översätta till Blu-ray som verkligen mm. kommer att översättas till Blu-ray. Mm. Sen är det ju klart, har du en filmrulle, en biofilms filmrulle, så är det ju klart att den är förmodligen lättare att konvertera uppåt än en <laughs> än den dvd-skiva för den är ju redan ja, i högre upplösning men <laughs> jo. likväl men det är synd för som sagt var att ju, ju mer vi pushar tekniken vilket är en fördel på ett sätt det är en nackdel på specialeffektsfronten för de här riktigt gamla effekterna kommer ju aldrig att leva upp till det Nej, precis för det är det som är så himla tråkigt också och det är därför som jag ser väldigt mycket fram emot de kommande Star Wars filmerna och även då den kommande Jurassic Park filmen om det nu är som de säger att man vill ta två steg tillbaka och titta lite mer på hur det gjordes då med praktiska effekter. Bara för den delen skulle så man ju inte knöka in en massa specialeffekter som, som är just på digitalt sätt framställda. Men vi är ju faktiskt inte riktigt där ännu där um, den digitala effekten är perfekt. Nej. För um, det finns ju många exempel på filmer där vi har närmat oss den så kallade Uncanny valley mm. Där um, det är tillräckligt likt för att vi ska känna igen att det är människa. Men fortfarande tillräckligt fel för att vi ska se att det är fejk. Mm. Och ger snarare en obehagskänsla än något annat. Mm, visst. Och därför så satsar ju många filmer som verkligen ska arbeta hårt med det digitala på att försöka gå ett steg ifrån det realistiska. Mm. Mm. Jag tänker då exempelvis på Avatar som utspelar sig på en helt annan värld med en helt annan flora, med en helt annan fauna, med varelser som är väldigt olika människor. <laughs> För att när vi animerar det så har vi som tittare inga referenser till att jo men Nej, men sådana där var alltså sant ut där, <laughs> därför att eh, vi har sett dem på riktigt. Nej, vi har ingen, vi har ingen referens, och Nej, därför accepterar visst. vi vad vi ser. Mm, mm, visst. Medan om man tar en film som exempelvis um, Final Fantasy The Spirits Within, som var den första så här riktigt påkostade 100 procent digitalanimerade filmen mm. som skulle bryta helt ny mark och detta här är ändå... Ja, över ett decennium sedan. Mm. Mm. Att de hade lagt ner så mycket tid, så mycket resurser och så många timmar på att bara försöka få det att se realistiskt ut och ändå ha mm. den här lilla känslan av fantasy eller science fiction blev det ju faktiskt <laughs> ja. i sig. Och den anses ju ha blivit ja, något av en flop. Ja. Mm. Och det är inte för att det inte är en bra historia. För... ja. Det är väl kanske inte det mest genomarbetade jag har sett- men det är fortfarande en helt okej okay historia. Ja, det tycker jag också. Och det är inte för de digitala specialeffekterna- eller animeringen. Nej. Ja, för den är, den är riktigt snygg, det tycker jag. Ja, den är riktigt lyckad. Vad som är problemet, det är två saker. För det första, människorna hamnar väldigt ofta- i The Uncanny Valley och ser lite- obehagliga ut för att det är inte helt hundra procent, men det är tillräckligt och obehagskänslan sätter i. <laughs> mm. Ja, visst. Och två, de skulle aldrig aldrig ha satt Final Fantasy i titeln. <laughs> för då sattes en ribba för ja. alla de som har följt spelserien mm. som den här filmen inte kunde leva upp till. Och det är synd. Det är jättesynd. Men ja, tyvärr <laughs> ja, nej, det är, väl en, det är väl någon form av, ja, midstolpe kanske är stora ord att använda egentligen, men det var ju ändå som den första filmen som verkligen skulle helt digitalt animeras och det pratades så mycket om att, att just att man tänkte på sådana detaljer som att typ animera folks hårstrån rent utav och det var ju som värsta wow på den tiden verkligen, nu är det väl ändå ganska vanligt snarare. Men just då var det ju rätt fantastiskt att man på den detaljnivån som sagt verkligen gick in och pillade för att man skulle få då karaktären att se så, så realistiska ut som möjligt och att de skulle föra sig så bra som möjligt. Så det är ju fortfarande en rätt häftig film att titta på bara av den anledningen för det är som inget jättefel i storyn och sådär. Det tycker jag inte. Men det är som du säger att det ska vara en Final Fantasy-film och det är... Ja, den kanske inte riktigt levde upp till sitt namn sådär, även om eh, bara för att det nu är eh, animerat som sagt för det är ju Final Fantasy-spelserien också väldigt, väldigt känd för det, speciellt de senaste titlarna att det är ju väldigt mycket som är animerat så att eh, spelen är ju nästan som filmer i sig mm. Och de gjorde ju faktiskt en film ett antal år senare som hette Final Fantasy 7 Advent Children Ja, visst. Det är också, ja. Som också är helt 100 procent digitalanimerat. Mm. Och den är också rätt imponerande att titta på. Det är den verkligen. Absolut. Och skillnaden på mottagandet är också ganska enorm. Ja, visst. För um, folk var mycket mer tillfreds med den här. Och man kan ställa sig den uppenbara frågan varför. För visst, den är fortfarande realistisk. så att säga Miljöer och sånt är väldigt vackert gjorda. Men alla karaktärerna är mycket mer stiliserade och mm. påminner mer om lite mer avancerat tecknade animefigurer mm, mm. Men varför blev det så? Jo, därför de valde en stiliserad stil som stämde överens med den som faktiskt hör hemma i Final Fantasy <laughs> Precis Visst. De försökte inte för mycket sen har Advent Children andra brister och problem mm. men det är jo. en helt annan historia <laughs> det kan vi ta om vi någon gång gör en Final fantasy special eller vad som helst mm. sen kan vi börja prata om filmerna på den nivån men just Avatar som ett exempel på där de faktiskt har använt de digitala effekterna väldigt väl jag mm. menar jag tycker väldigt mycket om Avatar och jag vet det är en utchatad historia och det finns mm. bättre versioner som Dansa med vargar till exempel. Mm. Så det är ju inte för originaliteten i historien som jag tycker det här är en spännande och bra film utan det är bara upplevelsen att stiga in mm. i en annan värld. Ja, visst. Sen har Avatar enorma problem så att säga i handlingen med att bara det de letar efter heter Unabtenium <skratt> Som verkligen är ja. ett skämt namn Och någonting som förmodligen <skratt> De skrev in för att Ja, vi behöver ett riktigt namn här Men så länge skriver vi det här. <skratt> Och så stannade det, det kvar i manuset <skratt> För det är så Det är så löjligt så det är knappt sant ja, det, det är faktiskt det är ett jättekonstigt Namn på en resurs eller en mineral Och så har de sina meckar Där också Ja Precis. Men jag Sick. köper meckarna mer i Avatar än vad jag gör i Matrix. Mm, samma här. Därför att, för det första, vi kan inte andas på den här planeten. Så vi behöver, mm. ja, så att säga, en, en rymddräkt eller något sådant. Eller i alla fall mm. någon form av gasmask för att kunna överleva där så det är logiskt att kunna bära omkring på sin egen luft mm. <laughs> och allting i princip är giftigt eller farligt eller dödligt ja, ja. <laughs> så att man vill paketera sig i ett par centimeter stål, det, det förstår jag <laughs> Jo, det där är ju framtaget med en viss eftertanke <laughs> Men som sagt, det är fortfarande mer för att det ska vara häftigt än att det är praktiskt. Men mm, mm. där är någonting med glimten i ögat på de meckarna där som jag köper betydligt lättare mm. <laughs> än, i, än i Matrix, ärligt mm. talat. Så, mm. <laughs> men jag kan ju ärligt jag känner att jag var väldigt tagen efter att jag hade varit och sett Avatar på bio. För det var verkligen ett wow... Ja, men det var jag också, absolut. Alltså man, man hade ju hört väldigt mycket om den här filmen när den skulle gå på bio och sen var det ju också, det var ju nu som 3 d skulle slå dessutom, men om vi bara struntar i 3 d så fortfarande så tycker jag att det, man byggde upp en riktigt, riktigt häftig värld verkligen och det är väl, det är väl därför också som, som filmen är som så lyckad i sina effekter också. Just för att som du säger så har man ju byggt upp en helt annan värld med sin egen fauna och sin egen flora och det finns varelser där som lever som man inte verkligen kan föreställa sig. Och så sen har vi då våran planet fortfarande dessutom och det är en väldigt stor kontrast mellan dem så att när man befinner sig på den här planeten så då ifrågasätter man ändå inte allt det här digitalt framställda utan det är ju en annan värld, helt enkelt. Vem vet hur det ser ut där, egentligen? Mm. Allting som vi ser, det är ju det vi ser för första gången. Sen är det ju saker som trotsar all logik. Mm. <laughs> jag menar, ta de här flygande öarna, eller vad man ska kalla det. De här stora klipplocken som hänger mm. i luften på Pandora, som jag tror den här planeten heter. Det är ju fysiskt omöjligt- vilken förklaring man än försöker ge. Ja, men det är fantastiskt läckert. Det är ju. Alltså flytande öar liksom. Ja. Det, det är något speciellt och spännande med just flytande öar. Så att det, det är klart att man, man sitter ju bara och gapar. Och så någonstans någonstans där i huvudet så tänker man väl, hur är väl det här möjligt? Men det struntar man väl ganska mycket i ändå. Man ser bara att det är häftigt och det ser läckert ut och man vill bo på en av de där flytande öarna. Och sen ha en lian som är typ 200 meter som går ner –Jag skulle nog hellre ta en hiss eller tala. Ja, –Jo, det hade väl varit mer praktiskt. –Jo, men då har ju filmen gjort det den ska och den har grabbat mm. tag i dig, den har dragit dig in i sig och den håller dig mm. kvar. Mm. Mm. Mm. –För till och med när ditt eget lilla logiska sinne där inne någonstans säger det här är lite kymigt... Och du säger, tyst med dig, jag tittar på film. <laughs> Då har du ju lyckats. Ja, ja, det har verkligen. Jo, där har vi ändå effekter gjorda på rätt sätt när det, när det verkligen är så digitalt som det bara kan bli, mer eller mindre. Men du, nu har vi suttit rätt så länge och pratat specialeffekter av olika slag. Ja, jo, det är, det är lätt hänt ändå. Alltså det är ett ganska. Det är som ett häftigt ämne och det är något som är väldigt stort i filmer. Mm. Så att det finns ju mycket att prata om här. Och speciellt vad som är bra och vad som är dåligt. Och ge några exempel på när, när det har gjorts bra när det har gjorts mindre bra. Mm. Men som jag skulle vilja summera mina tankar om det här ämnet. Det är att det ena ska inte ersätta det andra. Vi har faktiskt plats till både praktiska och digitala effekter i filmvärlden mm. idag. Mm. Men vad man måste komma ihåg är att man... Man måste veta vad det är man håller på med. För jag tror vi båda har sett alldeles för många dåliga exempel på um, mm. digitala effekter där de har valt dem bara för att de är billiga. Mm. Mm. Och slutprodukten ser också billig ut. Mm. Så att jag förstår att de digitala tar över därför att, ja, det är billigare att producera. Du behöver inte. Samma utrymme eller samma personalstyrka. Mm. Utan det räcker med i, i princip ett par snubbar och ett par datorer så är det löst. Ja, det är ju en grov simplifiering men ändå. Men faktum är att ibland är det klokast att faktiskt titta på de praktiska. För de praktiska har mm. oftast en mer realistisk känsla. Mm. Så min personliga åsikt är... Hybriden mellan praktiskt och digitalt är den bästa. Ska du förlita dig helt på den ena eller på den andra- då måste du verkligen veta vad du håller på med- och du måste vara en mästare på det. Ja, jag håller helt med dig verkligen. Det, det är det som är det svåra verkligen. Det, det finns ingen som riktigt kan bemästra det ena eller andra- på det sättet som, som just är ett krav- för att det verkligen ska bli bra- utan har man bara en sund blandning av det- då, då ser det ju faktiskt... då gör det sig bra. Man bibehåller den här viktiga illusionen- som vi har nämnt flera gånger en gång nu- att det, det är ju det man ska försöka uppnå- trots allt med effekterna. Mm. Det är absolut inte att det ska vara så häftigt som möjligt- eller man ska fylla skärmen med så mycket som möjligt- och titta på. Utan det, det ska ju finnas där av en, en anledning. Det ska finnas en smart baktanke med det. Och oftast då är ju den smart baktanken- att man ska, som sagt- hålla kvar sin publik mm. att tro på det man försöker visa som du säger att det är inget fel att någonting försöker vara häftigt men det måste vara häftigt i, i kombination med den historia som försöker berättas mm. Mm. när du bara slänger in saker för att oh, men det är häftigt att ha med det här och det är häftigt att göra det där och, och tänk om de ser någonting sådant mm. då börjar vi närma oss specialeffektsunanim det är bara mm. för att tillfredsställa något kusligt begär. Och det betyder inte att filmen i slutändan blir bättre. Nej. Eller tv-serien för den delen. <laughs> Man måste veta att vad är det jag vill berätta? Hur kommer detta här att se ut? Vilka specialeffekter behöver vi få att uppnå bästa möjliga resultat? Mm. Och kan man sen naturligtvis polera det lite extra så att det kanske får den där lilla extra kicken och ett eller annat håll. Mm. Det är ju inte fel. Jag menar jag köper nästan hellre en effekt som har mycket hjärta men kanske inte räcker hela vägen. Än där de bara spyr ut en massa effekter som egentligen inte ger någonting. Nej, visst. <laughs> och som sagt, det finns inte nog med specialeffekter i världen att rädda en film utan historia. Ja, vi står faktiskt på samma våglängd här, du och jag känner. <laughs> så att jag kan definitivt inte, inte uttrycka mig bättre, utan det du säger, det är, det är så sant och jag hoppas verkligen att vi ser mer i framtiden av filmer som blandar det här på rätt sätt, som till exempel Lord of the Rings. Och mindre av sådana där man går antingen för mycket åt det ena eller det andra hållet. Och det bara blir en, en kaotisk röra av det. Mm. Om man då inte har riktigt bra peil på vad det är man håller på med. Mm. Och som mm. sagt, Just. var avatar, digital och den funkar. Mm. Kanske inte manusmässigt, 100 procent. Ja. <laughs> men <laughs> <där. laughs> nu är det inte manus vi pratar om. <laughs> Nej, precis. <laughs> Ja, och med det konstaterat så då har vi väl egentligen inte så mycket mer att, att säga. Utan vi kan väl vi kan väl vara nöjda med de här utläggen. Ja, det tycker jag. Jag menar, vi hade ju säkert kunnat fortsätta mycket länge till. Men äm, ja, lätt. någonstans får vi dra linjen i sanden och säga här är mm. punkten. Ja, visst. Vi har ju så mycket mer att titta på eller sätta tänderna i. Ja, som ska diskuteras och diskuteras. Och nästa gång lär det bli väldigt mörkt. Oh ja, det, det kommer det att bli. Jag bävar redan. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi ses snart igen. Jag heter Daniel Arling. Och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.